Jó estét kívánok! A Klubrádió zen és Irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegyű Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk Vidak Kamila költő, aki reményeim szerint itt van, itt van a vonal túlsó végén. Halló Kamila, hallasz? Hello igen, itt vagyok. Szervus, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ha csak telefonon is, de tudunk beszélgetni. Köszönöm. Ugyanis nem sokára megjelenik első köteted, konstruktív bizalmatlansági indítvány, amelyik nagyon erősen fel is kínál értelmezési kereteket, de ugyanakkor ezek nagyját rögtön le is árnyékolja, eleve ironikusan kezeli, kifigurázza, mintha eleve számítanál a lehatároló értelmezésekre, és egy kicsit ezek ellen akarnál menni. Nevezhetjük ezt a fajta ironikus egy egyfajta költői arcpolitikának, vagy arcpolitikának? Um, azt hiszem, hogy, uh, hogy a, az irónia használatával, vagy, vagy annak mértékével egyébként uh, nem csak nekem, hanem így uh, a generációnak alapvetően ilyen nagyon sok dilemmája van, mert, uh, mert alapvetően uh, egy ilyen, nem tudom, kicsit egy ilyen nihilista, vagy egy ilyen uh, olyan uh, kiábrándult uh, akár így az alkotáshoz, akár a világhoz, vagy annak lehet egy ilyen eszköze, ami így nem feltétlenül konstruktív, és ezért szerintem így nagyon fontos így jól bánni az iróniával, ez így nem tudom, hogy így sikerült-e a könyvben, de hogy ö, alapvetően, ö, alapvetően az, az egy ilyen nagy, ö, nagy kihívás volt egyébként a szövegek megírása szempontjából, hogy hol túl sok ez, vagy hol éppen jó, és ennek a mértéke. Mondhatjuk azt is talán, hogy az iróniát is ironikusan kezeled a verseidben. Vagy van egyfajta meta-irónia, ha tetszik? Hát igen, valahol pont ez, ez a... Ez amiről beszéltem, vagy amire utaltam, ez a hozzáállása, ennek a mindenből kiábrándultságnak is a kifigurázása valahol van kísérelve, mert mert az is csak egy ilyen, nagyon egy ilyen önmagába forduló dolog lenne. És ezt egy nemzetéki perspektívának is érzed egyébként? Anélkül, hogy parlamentere lennél mondjuk a magad nemzedékének, mégis többször azért erre a nemzedéki retorikára teszel erős jelzéseket. Hát euh, igazából nem... Uh, nem szándékom egyébként is senki nevében sem beszélni, de, de az biztos, hogy, uh, hogy szerintem most ez egy ilyen meghatározó kérdéskör, uh, így generációsan is talán. Ugye 97-ben születtél, és például az egyik motója kötetnek, az egykori Magyar Köztársaság egykori miniszterelnökéhez kapcsolódik, Gyurcsány Ferenchez. Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz, és 2006 ebből a szempontból is, meg más szempontból is a te nemzedékednek, illetve a te kötetetbeli beszélőnek egyfajta olyan szocializációs elem, ami után máshogy kezdje szemlélni a külvilágot, a családját, az egész politikát. Ez egy nemzedéki közös élményetek, ha tetszik? Hát uh, erre egyébként nehéz válaszolni, mert nekem az ilyen személyes uh, nevelkedésemben viszonylag hamar uh, jelen volt így a politikának a fogyasztása. Tehát a 2006-ban én még ugye csak kilenc éves voltam. Talán nem túlságosan átlagos az, hogy én ekkor már így valamelyest követtem azt, hogy így mi történik a világban, de ez biztos, hogy számomra az egy ilyen nagyon fontos belépő volt, meg abból a szempontból is, vagy hogy a, a gyermeki nézőpont az, az attól függetlenül, hogy aktuálisan egyébként mi történik az országban, ugye az volt 56-nak az 50. évfordulója. És rengeteg ilyen iskolai, meg mindenféle ünnepség volt akkor, amiben megpróbálták így a gyerekek számára is értelmezni azt, vagy értelmezhetővé tenni azt, azt, hogy hogy mi történt 56-ban, és ehhez még ugye jöttek azok az aktuális események is, de, de hát igen, én azt mondanám, hogy ugyanúgy, akik mondjuk nálam valamennyivel idősebbek, és azt szokták mondani, hogy... Az a kacsamesék. Es, igen, hogy vagy a kacsamesék, vagy a ő 911, igen, hogy ezek voltak ilyen meghatározó belépési pontok, nekem, nekem sokkal inkább ezek a 2006-os események voltak, igen. És annélkül, hogy most teoretikus lenne a kérdés szerinted aközött van különbség, hogy te például a gyerekkorod emlékeit konkrétan vissza keresni az interneten a videó megosztókon a képarchívumokban, míg mondjuk a, akár az én nemzedékem, vagy 82-es vagyok, hogyha kotorászni akarok a gyerekkori emlékeim között, akkor sokkal több mindent kell kiszíneznem, vagy magamnak belülről fölépítenem. Vagy ez meghatározó lehet akár költészetek esetében, hogy nektek egészen más, vagy neked egészen más mondjuk a vizuális archívumod, meg a vizuális memóriád? Hát, uh, szerintem ez lehet egy ilyen, egy ilyen szempont, de hogy uh, az, hogy én is azért uh, rendkívül sokat hagyatkozom ilyen belső persze, persze. emlékekre, de igen, ez egy, ez egy jó szempont lehet meg, hát. Uh, meg hát Tulajdonképpen azoknak a azok a képsorok, amik akkor véve azok így a mai napig nagyon rendszeresen előkerülnek a médiában, és így beleégett azért a társadalomnak így az agyába. A köteted első ciklusában, az Eszterhagyatékában, majd a cikluscímekről egy kicsit később beszélünk. vannak versek, amikbe pedig a gyerekkorodba utazol vissza, vagy viszed vissza az olvasókat, és ott a politika nélküli gyerekkorodba is, ha tetszik, és a, ebből a szempontból érdekes volt, hogy pont a kötet elére vannak rakva ezek a, ha tetszik, kicsit ilyen vallomásosabb, vagy egy kicsit ilyen gyerekkort idéző versek. Ez egy tudatos, narratív gesztus volt, hogy ezek a könyvelején legyenek? Uh, azt el akartam alapvetően kerülni, hogy egy ilyen kronológikus uh, uh, sorrend legyen, és hogy ez egy ilyen felnövés történetet, vagy ilyen nagyon klasszikusan értett felnövés történetet beszéljen el ez a, ez a könyv. Uh, alapvetően uh, nyilván van, van annak oka, hogy... Uh, hogy nagyobb aránya ezeknek a kisebbkori verseknek az első ciklusban van, de hogy egyébként ezt a, ezt a felnövés meg ezt, ezt a fajta sorrendiséget ezt el akartam kerülni. De sikerül is, tehát nem a kronológikuságon van a hangsúly, meg ebben az első ciklusban is annyira relativizálva vannak, vagy fellazítva vannak ezek a lehetséges st st stat statikus struktúrák, hogy ott is nagyon sok olyan belső mozgás, ami miatt így egy körkörösség érzetét kell inkább az a ciklus is egyébként, és az egész kötetnek valóban nem ez a linearitása az íve, hanem egészen más ívei vannak. De hogy például milyen íve van a személy és Jafet című versednek, azt mindjárt megtudhatjuk, mi hallgatók is, ugyanis megkérnélek, hogy olvasd fel az első versedet a mai adásba, utána pedig egy zenét is fogunk majd hallani a választásodba, nem is akármilyen lesz ez a zene, de a zenékről majd a beszélgetésünk legvégén fogunk csak külön szót ejteni. Úgyhogy jöjjön akkor kérlek a jáfet. és jáfet. Okay. Sem és jáfet. Noé, mert engedelmes és dolgos ember volt, megácsolta a bárkát. Megácsolta a bárkát, hogy megmentse a teremtett világot. Megácsolta, mert az Úr erre kérte. Noé eszköz volt, ahogy eszköz mindenki más is a terepasztalon, ahol az egyéni felelősség kérdése egy alma elfogyasztásával lett elmaszatolva. Noé megácsolta, de az állatok nem jöttek. Idő volt, el kellett indulni, de egy lélek sem szállt fel a bárkára. Biztos nem tudták, hogy ez nem egy forradalom, amiről a nép, az Isten adta nép nem tud elkésni. Hát mit érdekel engem a teremtett világ, mondta Noé. Elindulok egyedül, bassza meg, legközelebb ne tessék másnak a nyakába varni, ha igazságot akarsz tenni. Egyszerre pofozni és simogatni, odaszarni és lapátolni. Noé, mert vele nem lehetett packázni, elindult hát. Élvezte az utat, elégedett volt a hatalmas bárkával, büszke volt munkájára. Vietnamban kötött ki, ott már várta Ambrus Attila és Berki Krisztián, elmesélték neki a világtörténelem alakulását. Jó este volt, mind így emlékeznek. Nem beszéltek az úrról, csak néhány poén erejéig. Megcsodálták a bárkát, majd elindultak újból benépesíteni a földet. Minden emlék pedig eltett bő húsz év. Fiatalság, mennyi balhés, ó, voltunk rá büszké. Minden nem lesz volt. de ami a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majdadásában. Az előbb az ő választásában hangzott el Maikától a Mindenki táncol 90, vagyis a 90-es évekre utalódal. A zenékről mint mondtam az adás végén beszélgettünk szokás szerint. Előtte viszont beszéljünk erről a most hallott versedről, ennek a nagy évéről, ami a bibliai Noétól a poszkolaniális valóságsót forgató berki ig és viski tart. Ez a Noé verset nekem kicsit Babics Jónását idézte meg ennek a próféta szerepnek az eleve ironikus voltával. Nem tudom, neked írás közben volt-e ilyen aszociációd? Ez, ez konkrétan nem jutott eszembe, de egyébként, hogy ilyen alapvetően az ilyen bibliai történetek néha túlságosan is kínálják magukat arra, hogy az ember hogyan hogyan tudja őket kiforgatni, használni, variálni, és, és néha ebben egy ilyen önmérsékletet is kell tartani, de, de ez például erre volt egy ilyen mm -hmm. kísérlet. Nekem azért is jutott eszembe a Babics Jónásra, mert talán a Babics egyik legironikusabb műve, ahol a legfelszabadultabban figurázza ki ennek a profétasságnak azt a terhét, amit oly sokszor nem szoktak mondjuk így érzékeltetni. Meg Babics az egyik ciklus címet kapcsán és az eszembe jutott ugye a május 35 Rákospalotán, ami Erik Keszner igen. és Babics Mihály egymásba játszása, ha jól sejtem. Igen, igen, igen. A május 23 helyet. A, a ciklusokat egyébként mi alapján raktad össze? Az egyik ciklus, amiről már beszéltünk, az Eszterhagyaték, az egy márai allúzió, a harmadik ciklus pedig a Lehman Brothers, a, az pedig a Hitelbanknak a kvázi metaforája. Ez a három ciklus, ez a szeme, számodra milyen struktúrák mentén adta ki magát, és ezekkel a címekkel is ezt az ironikus mi voltát akartad erősíteni? Uh, alapvetően uh, az egyik ilyen fő kérdés, amikor a, a könyvet összeállítottam, meg, meg egyébként az évek során, amikor a verset megírtam, az az volt, hogy, hogy az egyén bizonyos hatásokra, akár ezek legyenek, nem tudom, magánéleti érzelmi hatások, vagy közéleti hatások, hogyan viszonyul a közösségnek a fogalmához, hogy mi az, amitől úgy érzi, hogy jobban a közösségei felé kell fordulnia, és azokkal együtt mozognia, együtt élnie, és mikor van az, amikor kiábrándul ebből, és egy ilyen magányos, beforduló viszonyt alakít ki így a világgal kapcsolatban, és ezeknek a különböző fázisait jelenítik meg ezek a ciklusok, és a ciklus címek azok nem, nem, nem annyira szeretném így irányítani az értelmezést, de valahogy ezeknek a, ezeknek a hozzáállásoknak valahogy egy ilyen asszociatív, nem tudom, képe, Egyébként pedig ugye most itt a majka számot hallottuk, és a táncot, és az előbb említettem a Gyurcsáinak ezt a mottoját, és ezek a motók is, a tetszik, összefüggenek, hiszen a táncolyfeli búcsúbuli is az embernek az eszébe juthat. De itt van egy harmadik motto is, amit megint csak némi félelemmel kérdezek, mert valóban ez egy nagyon szabadon mozgó kötet, amit nem jó így lecövekelni, de talán a mottók, ciklusok eleve azért vannak, hogy mégis egy kicsit játszanak ezekkel a lehetséges paravánokkal. De van egy Eszterházi motto is, Uram, valahogy már késő. Mikor ezt olvastam, majdnem biztos voltam, hogy az eredetek egy Adi Endrevers sor, de nem, ez egy eszterházi mondat. Ez a későség mennyire metafizikai, vagy mennyire korszakkritikai megfigyelés a számodra? A későség? Igen, ami ebben a mottóban van benne, ez a valahogy már késő. Igen, ez, ez a, abszolút egy ilyen annak a az ilyen... Hát elharapott és ilyen félelmetes feltevése, vagy állítása, hogy vagy hát az, eredetinek az, átértelmezés, az eredeti mondatnak az átértelmezése itt az, hogy hogy az, amit most bármi, amit most tudunk mondani, vagy amit most próbálunk írni vagy alkotni, az, az későe egyáltalán vagy érdemese még ennek a dilemmának egy ilyen jó mondata szerintem. Hát ahogy például hogy az egyik versedet olvasva az egykor szép napokat megélő, már a megszűnt József Attila kör utolsó szigligeti napjait is megörökíted, és ebből láttam én magam is, hogy már a jak is egy történeti téma, de hogy valahogy a nagyon sok versed eleve olyan érzékenyen ábrázolja jelent, hogy eleve tudatában van annak, hogy egy politikai térben és egy politikai időben játszódnak azok az események, amik ma történnek velünk, és ebből a szempontból már a jaknak a utolsó éveit is egy ilyen történet láttatod gyakorlatilag? Hát igen, meg, meg nagyon nehéz egyébként az a kérdés általában, hogy ezek a közösségek, amiket így említettem, és az, ezekhez való viszonyulás, hogy, hogy miben módosul az, hogyha ha ezek a közösségek belekerülnek egy politikai térbe, és, és ez, ezek hogyan, hogyan módosítják azt, ahogyan az ember gondolkodik magáról és a közösségéről és, és mennyiben lesz egy ilyen nem, vagy, vagy milyen dilemmákat okoz az, amikor adott közösségek bekerülnek a politikai térbe. És te, mint egyén, erre tettél egy említést, hogy viszonylag fiatalon, vagy meglehetősen fiatalon, ha nem is a politikai térbe kerültél be, de a politika vonzásába, ez a kíváncsiság, vagy ez a figyelem, ez folyamatos a részedről? Nyilván egyre reflektáltabb, rétegzettebb, de hogy egy folyamatosan meglévő vektor, ha tetszik? Hát igen, al alapvetően ez azóta tart, vagy igen, és azóta de egyébként ö, ö, valamilyen úton módon így a tanulmányaimhoz is kapcsolódott ö, a, a politika, szóval ö, ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen nagyon régóta tartó érdeklődés. Majd a következő blogban még szeretnék arról a Kisebb poétikai közösségről beszélgetni, amit magad is képviselsz meg, amivel mindenféle nagyon izgalmas műhely dolgokat csináltok. De egy kicsit beszéljünk arról a hagyományról és azokról a hatásokról, amik a te költészetedet vagy láthatatlanul, vagy láthatóan is meghatározták, hogy vannak -e olyan hívópontok, amikkel amik segítették a te artikulációdat, vagy inkább olyanok, amik éppen amik ellenében tudtál mondjuk kidolgozni valamit Tehát például neked kik voltak ilyen szempontból a legfontosabb hatások, vagy ellenhatások. Ez egy uh, nagyon uh, nehéz kérdés mindig, hogy, hogy A riporternek a... rutina, az alanynak pedig nehézség. Igen, uh... Hát nyilván a, a kötet is uh, megidézik például uh, uh, Kemény Istvánt is, illetve a politikai költészet szempontjából nekem uh, az első ilyen fontos találkozási pont az erdős uh, virágnak a költészete volt, de az egy nagyon uh, fontos dolog számomra, hogy... Uh, hogy egyébként attól függetlenül, hogy ez egy versos kötet. Én én eleinte nagyon nem versöket írtam, hanem én, én, én prózát meg novellákat kezdtem el tini koromban írni, és aki, aki számomra mindig az ilyen legfontosabb pont volt, az a mottóban is idézett Eszterházi Péter. És ami amit még fontosnak tartok elmondani, az az, hogy azon kívül, hogy vannak persze ilyen fontos példaképek, vagy nem tudom, számomra ez egy ilyen nagyon meghatározó tapasztalat volt, hogy éveken keresztül olyan ö, műhely szituációkban voltam, meg olyan, olyan ö, ilyen irodalmi közösségekben, ahol a kortársaimtól tanultam szinte a legtöbbet, és amik nagyon szoros közösségek voltak, amikben nagyon ö, éles, de nyilván empatikus ö, ö, kritikákat tudtunk egymás számára megfogalmazni, és egymás szövegeiből is nagyon sokat tanultunk. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, késsel, villával, mindenféle egyéb eszcájgal, de előtte megkérnélek, hogy olvass fel a következő verset, de utána pedig egy újabb általad választott zenét hallunk a belső közlés mai adásában. Rendben. Staffiliki kis tefi. Ez az első randi, és mennyire szeretlek. Milyen izgalmas vagy, okos és vonzó, és nagyon figyelsz rám. Tudom, hogy jó lesne, és nekem is, ha kimondhatnám. Az érzéseim, mint a barbiaim 15 éve. Hozzájuk nyúltam, ha unatkoztam, és összekötöztem a karjukat, a szekrénybe zárva a börtönbe kerültek. Elfelejtöttem őket, bent ültek a sötétben napokig, a pöttyös szoknyám lógott az arcuk előtt, aztán anyám kidobálta a babákat, és azt kérdezte, mi tártottak ezek neked? Unatkoztam, és esett az eső, úgy, mint azon a hétfőn. Unatkoztam, és nem mondtam, hogy szeretlek. Vártunk a hetes buszra, felszálltam és elvitt Rákos palota felé. Ki kell józanodni, szeretni csak pontosan, szépen, azt és úgy, akit lehet, aki alkalmas, aki jókor van jó helyen. Minden más csak unaloműzés. Köszi az estét, jó élmény volt, de most ez nem fog működni. Másnap bontok egy szobatésztát, és azon gondolkozom, hogy vajon stafilik is tefi haragszik-e Rajtam kívül másoknak nincsenek érzései, örüljön, hogy a halálbüntetést megúszta, de azt is csak azért, mert a bói barbik között mindig is a magyar jogszabályok voltak érvényben. Mikor ráöntem a szójaszózt a tésztára, eszembe jut, hogy vajon hiányzom-e, és miért nem írsz. A kis az ágyba legszívesebben egész nap szorongva fiháznék, de inkább megebédelek és a kéziratot javítgatom, úgyis elfelejtjük, úgyis pont annyira mindegy, mint egy játékbabának a koncepciós per. Vidakamila költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés adásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják. Az előbb pedig mai vendégünk választásában hallhattuk a The Pointer Sisters dalát. Most pedig egy kicsit beszéljünk az egyéb irodalmi tevékenységeidről is, ugyanis te is ezeket hoztad szóba, azt a különleges műhely munkát, amit például a vilával projekt alatt is csináltok, hogy egymás verseit Elemzitek, olvassátok, másrészt pedig nagyon fontos irodalmat és közéletet érintő irodalmi közéleti témákat boncolgattok a különböző eszcájgokkal. Igen, először a beszélgetés sorozat uh, indult el, az már 2017. decemberre óta nyitott műhelyben van, ahol uh, az irodalmi közeleg, a fiatal irodalmi generáció szempontjából aktuális és releváns kérdésekről próbálunk beszélni, úgy, hogy közben érintjük azokat a, az adott esetben politikai meg intézményi kérdéseket is, amik uh, fontosak lehetnek, és, uh, és ebből valahogy így kinő egy olyan projekt, ami a késelés, és késsel, és ami először a failaline.hu-n, aztán most már a literán fut, ami, aminek annyi, a, annyi volt a, annyi a lényege, hogy fiatal kritikusok úgy írnak rövid szövegeket versekről, amik még nem lettek közölve sehol, hogy nem tudják, hogy ki a szerzőjük, és ez egyfajta ilyen kísérlettétel arra, hogy hogyan tudjuk demokratizálni ezeket a líra kritikai diskurzusokat, hogy ne, ne legyen ott semmiféle félelem attól, vagy ne, ne befolyásolja a szerzőt az, hogy tudja, hogy éppen ki, ki a műnek a szerzője. És ezek mellett még, még van egy ilyen harmadik projekt is, a, a Kóspalagi írótanya, ami pedig egy nyári tábor középiskolások számára, akik vers, próza vagy kritikaírással foglalkoznak, ott is közös műhelyezések vannak, illetve, illetve előadások és workshopok. Ugye a magyar kultúrában a fiatal alkotó évtizedeken keresztül jelentette a 20 évest és a kedves tehetséges 50-est is, akinek nem sokára megadatik az első nagyjátékfilm. Ez nagyban változott szerintem az elmúlt években, de ha most azt nézzük, amit te is mondtál, te a fiatal irodalmon belül már most is egy olyan transgenerációs pozícióba vagy, elnézős, hogy ilyen csúnyán beszélek, hogy vannak nálad is fiatalabb alkotók, és vannak nálad egy kicsit már idősebb alkotók. Te magad hogy érzed ezt a lánc pozíciódat, ha tetszik, hogy egyfajta közvetítő elem tudsz már lenni ebbe az egész diskurzusba? Hát igazából én a, a saját pozíciómmal ilyen szempontból nem nagyon foglalkozom meg, meg az, hogy Akkor a, hogy oda, a... bocsánat. Hogy, ho, ho, hogy alapvetően szerintem az a fontos mindig, hogy, hogy azt kell mindig szem előtt tartani, hogy bármennyire sok ideje vagyunk benne, Ebben a szakmában adott esetben így ne felejtsük el azt soha, hogy így mi is voltunk pár évvel ezelőtt azok, akik először jártunk a nyitott műhelyben, és nagyon uh, zavarban voltunk, és nem mertünk leülni egy asztalhoz beszélgetni, és, és nagyon jó volt az, amikor egy nálunk valamivel idősebb pályatársunk ezt, és bevont minket ebbe, ebbe a körforgásba, és segített, és szerintem ez, ez az, ami, ami egy ilyen fontos feladat, és amiről szerintem nem, nem érdemes elfeltkezni, és, és hogy így a generációknál szerintem az a legfontosabb, hogy ne, ne úgy gondolkodjunk erről, hogy jönnek a fiatalok megint, és akkor uh, valami... Valami rosszat akarnak, vagy valami újat, vagy nem tudom, ha, hanem, hogy, hanem hogy, legyen egy, hogy, hogy, hogy legyen egyfajta párbeszéd, meg valamilyen közös mozgás. Nem tudom. Igen, ezek nagyon sematikus mesterkulcsok, amikor a fiatalságot mindig ezekkel a hol pozitív, hol negatív jelölőkkel próbálja megleírni egy magát idősebbnek meghatározó közösség, és akkor vagy pozitív, vagy negatív minőségeket is rak ahhoz a csoporthoz, amit éppen fiatalnak tart. Ez a vakreflexi, amiről pedig beszéltél, azért nagyon izgalmas, mert pont a szerzőségnek a, a tekintélyét és felsőbbrendűségét, vagy abszolút evidenciáját vonja kétségbe, hogy letakarható a név a vers címe fölül, vagy kitakarható az arc a vers szövege mögül, és akkor egészen más dolgot olvashatunk, tehát az előítéleteket lehet kiiktatni. Szerinted mennyit tényleg ki lehet ezeket az előítéleteket? <hums> Szerintem a... Így is uh, nagyon uh, nehéz ez a műfaj, bár ugye én ennek a rovatnak a szerkesztője vagyok, szóval én nem írtam nem még soha ilyen reflexiót, de, de alapvetően én úgy látom egyelőre, hogy valamennyire ez egy, egy működőképes kísérlettétel, és, és azt látom, hogy lehet szövegekről, szabadon diskurálni, és van olyan is, ami nekem egy ilyen elég jó, pozitív tapasztalat, hogy adott esetben olvasók a kommentekben akár folytatják ezt a diskurzust, vagy, vagy a szerző kapcsolatba lép a kritikussal, miután publikálva publikával lett a szöveg, és, és volt már arra példa, hogy ez a fajta reflexió, ez közöttük egy ilyen privát műhelyezésben is továbbment, úgyhogy én egyelőre azt látom, hogy ez valamennyire működőképes. Nyilván a képviseleti vagy a képviseleti lírára rájátszó regiszterek azok egy kicsit kevésbé tudnak bemenni ebbe a fiókba, ha már kések és egyebek, mert ott például sokkal erősebb tud lenni mondjuk az alanyiság vagy a saját névnek, ha tetszik a kihangsúlyozás. És innen jutott az szembe, hogy a te, olvas, te kötetedet olvasva ezek a versek nagyon nem szlemek, egyáltalán nem azok, de mégis vannak pontok, ahol akár lehetnének szlemek is, de nagyon tudatosan és nagyon Tud, ö, jól nem azok. Nem tudom, érthető ez, amit próbálok itt makogni. Um, igen, igen, igen. És talán a nyelv használatban van a különbség, hogy egészen más funkciója van a nyelvnek a teverseidben, mint a szlamszövegekben. Vagy annak a díszítő elemének, vagy annak a reprezentációs elemének. Itt egészen másra használod a nyelvet, ha lehet ezt így mondani. Um. Én egyébként egy darabig próbálkoztam azzal, hogy mert engem nagyon érdekelt a slam poetri bűfaja, meg sokat jártam klubestekre, meg írtam is szlemekről sokat, de valahogy azt éreztem, hogy ezek a diskurzusok nagyon sokszor belemennek egy ilyen definíciós vitába, hogy mi a slam, az mennyire vers, és hogy ez, ezek így kicsit ilyen nagyon szűk határait jelöli ki annak a vitának, és ezért uh, is viszonylag nehezen ehhez a kérdéshez, mert, mert azt hiszem, hogy én, uh, én nem, nem nagyon tudok uh, ez nem, nem nagyon érzem ezeket a definíciókat vagy nem, nem nagyon látom hogy, uh, hogy ez a kérdéskör egyébként nyugvó pontra került volna, de az tény, hogy, hogy valamennyire uh, valószínűleg hatással voltak a uh, különböző szlempoetryben is használatos eszközök ezeknek a verseknek a megírására, de nem, nem szlemeknek készültek, ez egészen biztos az elejétől fogva, ezek, ezek versek, igen. Tehát a ritmikája, a muzikalitása, te például nagyon ritkán, de vannak ilyen szinte véletlen rímek, amiknél nem tudom, hogy te például észrevetted, hogy rímel a szöveg, de egyáltalán nem tudatosan erősíted a rímelésnek a rezonanciáját. Ja, igen, uh, igen, nem. tehát hogy, hogy nem, nem, nem rímesek, csak néha amikor egy-egy ilyen nyelvi poén kedvéért, er, de alapvetően nem, nem használom ezt az eszközt. Ilyen belső rímek, és ott ilyen mini pátoszok jönnek, de aztán rögtön, mint a TikTok, így el is tűnnek aztán. Igen. Mint igen, vagyok, mint minden ember fenség TikTok, stb. idegenség. Most viszont megkérnélek, hogy akkor a újabb versedet a konstruktív bizalmatlansági indítványt olvast fel, és utána jön egy újabb zenés és utána még jön egy beszélgetés. Oké. Okay. Konstruktív bizalmatlansági indítvány. Amióta nagyvárosban élek, tudom, hogy minden lehet igaz, és ugyanannak az ellenkezője is, és bevalható, hogy ez nagy kísértés. A történeteket, amiket elmeséltem másoknak rólad, és amik nem is rólad, hanem a másokról szóltak, szeretném végleg elfelejteni. És hogy apám mit gondol erről az egészről, és hogy anyám közben mit éget oda a konyhában, nemhogy rátok, rám sem tartozik. Mivel sok időm van, és folyton ráérek, esténként a képzelt világaimban lopott zseblámpámmal sétálva világítottam rá az elvi ellentmondásokra, és ezeket meséltem el nektek. Ki mondja meg, hogy fontos-e ezt? Nem akarlak tovább hibáztatni, csak azért, mert nyelvileg megoldható. Állalod, mit meg kell tenned? Kezünkben van egy nép, és az ország sorsa Rómába vezet minden út, vagy pusztulásba? Fogad el Rómát, és holnap már tied az ország. A békét hoztam el, mert az országnak béké. Vidakamila költővel a belső közlés maiadásának utols hát utolsó beszélgetéséhez érkeztünk itt a stúdióba. Az előbb az ő választásában hallottuk az István a királyból koppányvezérdalát, dalát az elkésett békevágyat, a későségről már korábban is ejtettünk szót, És most akkor egy kicsit beszéljünk a zenékről, azért is, mert mindegyik szám, amit ma hallottunk, az kapcsolódik a könyvethez. Régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt, ez a mottó Majkától a kötet élén van és Majkával is kezdtük ezt a zenei válogatást. Igen, meg az egyik versben, a Pointer Sisters című versben átírva egy kicsit ez a két sor szintén megvan ott úgy, hogy a 2000-es években mindenki táncolt. Hugh Grant és Gyurcsány Ferenc mindenképpen. Igen, és és szerintem ebben a dalban az a nagyon érdekes, vagy a, vagy a nagyon vicces, hogy ez a, ez a refrén, ami a 90-es évekről szól, és ami nem tudom, hogy a szerző szándéka szerint pontosan mit jelent, de hogy így nagyon érdekesen bele lehet hallani ezekbe a sorokba egy ilyen vicces politikai reflexiót, ami egyébként így átértelmezhető, Vétette számomra a 2000-es évekre is, és ezért na nagyon izgalmasnak láttam nyelvileg is ezt, ezt, a, ezt a számot. Miközben nekem egy olyan megoldó kulcsom is keletkezett, hogy az első motto a 90-es évekre utal, a Gyurcsány idézett a maga tragikumával a 2000-es évekre, az Eszterházi mondat pedig mondjuk a 10-es évekre, vagy az azt követő évekre, de lehet, hogy ez egy ilyen másik interpretációs ösvény ez ez is egy interpretációs szógyaz ez ez is benne van egyébként hogy tehát többféle módon ö, közelíthető, igen. Az előbb István a királyt pedig az egyik versetben hallgatják a beszélők vagy a szubjektumok, és lesz még egy Zoránunk is a legvégén, akit, pedig, akit aképpen összegzel, idézett, mondatai közhelyek és, közhelyesek és igazak, mint egy Zorán koncert, ezzel pedig a nagyszerű Dusánt is színre vitted, hiszen Zorán dal szövegeit általában a Stevanoviti Dusán írja és majd tőle is fogunk hallani egy dalt. Az István király és az orán az hogy jön -e erre a térképre? A, az István a király az valamiért egyébként, hogy ilyen, nem csak a személyes ilyen meg az ilyen magyar identitáshoz való viszonyomban volt egy ilyen meghatározó mű, hanem ilyen a 20 éveimben valamiért így a közösségek, amikhez itt tartoztam, egy ilyen ö, újabb érdek, vagy egy ö, számomra ilyen meglepően ö, ö, érdeklődtek ez iránt a, a iránt és ilyen ö, azáltal, hogy, ö, hogy ezt így újra néztem, ilyen 20 évesen, megbeszélgettem ö, újra, így megnyíltak ilyen olyan ö, értelmezési, ö, Sávok, amik, amiket így gyerekkoromban abszolút nem gondoltam bele. És ez az egész ilyen kelet-nyugat dilemma, vagy áldilemma például, ez ennek az újragondolása számomra nagyon izgalmas volt így az István a király mentén, és ez valamennyire meg, megjelent az adott szövegben is. Milyen érdekes, hogy a nemzedéki dinamikák ezt a nemzeti dilemmát is, hogy ki tudják mozdítani adott esetben abból a megcsontosodottabb amibe bekerült, mint ilyen élő klasszikus. Igen. És itt van Zorán. Igen. Zorán szintén egy ilyen családilag meghatározó alkotó volt, és ez a, ez a száma, ami, ami, amit kiválasztottam, és amit mindjárt hallani fogunk, az szerintem az egyik ilyen legszebb ilyen felnövés dal, és, és nyilván annak ellenére, hogy kijelentettem, hogy nem egy ilyen felnövés történetet szeretnék írni, azért mégis valamennyire érinti ezt a könyv, meg így elkerülhetetlen nyilván egy első verses kötetnél, és ez, ez az attitűd, meg ez a hozzáállás, meg ez a, ez a szöveg számomra egy ilyen nagyon meghatározó hozzáállás a felnövéshez. Miközben egyébként magának az első kötetnek a státuszával is több versetben játszol egyébként ezekkel a hiper, hiperironikus gesztusokkal. És uh, milyen a viszonyod a... Bocsánat, nem tudom, hogy mondtál valamit? Ja, nem, nem. nem. Hogy a, milyen a viszonyod a úgynevezett tömegkultúrához? Egyáltalán például ezt a fogalmat, hogy tömegkultúra, ezt te mennyire tartod egy használható fogalomnak? Egy kritikus szemlélet, vagy egy kritikus fogyasztás mondjuk a jellemző viszonyod, akár a mai zenékhez, az egyéb mai kulturális termékekhez? Ö, hát ö, ö, nyilván ö, ahhoz a fajta tömegkultúrához, amint adott esetben a Kereskedelmi tévék sugároznak azokkal szemben, meg ezeknek a kulturális termékeknek akár az ilyen adott ilyen keletkezési körülményeivel, meg, meg nagyon fontos és érdemes kérdéseket feltenni, de azt a fajta ilyen. Hamis dilemmát, hogy magas kultúra versus popkultúra, ezt, ezt én nem, nem láttam egy ilyen túlságosan értelmes vitának ebben a leegyszerűsítő formájában. És azt is egy leegyszerűsítő formulának tartottam, hogy különbséget teszek az irodalom politikai artikuláció és az irodalom politika között, mert mintha téged mind a kettő érdekelne. Ezt nem, nem tartom le vagy vagy ez egy más kettős. Uh -huh, van különbség a kettő között, de úgy látom, hogy mind a kettő foglalkoztat. Uh, igen. És mi a helyzet az epikával, ez most a záró kérdésem már, hogy a, említetted, hogy korábban naplót és novellákat írtál, hogy most visszatérsz ezekhez az n -betűs műfajokhoz, vagy esetleg folyamatosan írod az n -betűs napló műfajt? Um, ez egy... Uh... Nagyon uh, uh, nehéz kérdés egyébként, mert, uh, mert van, van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy alapvetően uh, valamiféle ilyen, uh, nem tudom, lustaság, vagy, vagy valami uh, olyasmit távolítottál a, a prózairástól, aminek így uh, jó lenne utána menni, és lehet, hogy jó lenne, újra gyakorolnom ezeket a, a formákat is, és ötleteim is lennének igazából rá, de egyelőre eléggé a, a kötet utáni versek is, amiket írt hogy egyelőre nagyon a versek logikájában és uh -huh. a versek struktúrájában van az agyam, és nehéz egyébként átállni. Minden esetre akkor majd látszik, hogy még azokról is fogunk tudni egy következő adásban beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, Kamilla, hogy itt voltál velünk, és tudtunk Én legalább köszön. így beszélgetni. Felolvastad ezeket a szövegeket, és elhoztad a zenéket. Minden jót, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm. Jövő héten Gerőcs Péter képek című regényéből készült rádiójátékot hallgathatják meg újra, két hét múlva pedig Marton Éva várja majd önöket, Rudas Jutka, a szlovéniai irodalom Én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorbalászló és a szerkesztő Pályumárk nevében. Búcsúzásként még egy utolsó számot hallunk Vidakamira választásában, amiről már beszéltünk, Zorántól az üres bölcsőt ringat a hold fénye. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Mikor született Én kivártam volna De nem lehetett Tudod a nagy, A munka se vár S jött a hír Hogy a fiam már jár Aztán láttam ahogy nevet És fut Hogy ő pont olyan lesz mint én Majd ugyanolyan lesz mint én Üres bölcsöt ringat a holdfénye és mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, nem kell a élet csupa De sokat leszünk együtt még Neked hoztam nézd egy kis ajándék a pont ilyen lastira vágyom rég Gyere, taníts meg rá, hogyan dobja el Fiam, játszunk majd, de most mennem kell Viszi lehajtott fejjel, egy köntsebb se jön elő Úgy dobom majd, mint ő Mondja, olyan leszek pont, mint ő Üres bölcsöt, ringat a holdfényem S mindig ez a mese vége Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell Az élet csupa kötelesség sokat leszünk együtt még. Komoly gimi jár, soha nem tanul, mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új. Apa büszke rád, de most beszélnünk kell, csak mosolyog, aztán így felel. Tudod én, nekem most napon, csak a kocsi kulcs kell még. És ha megegeded, elmenné, Üres bölcsöt ringat a vénye, És mindig ez a mese vége Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell Az élet csupa kötelesség De sokat leszünk együtt még Kézivárosban él, hosszú út, mire ide A Ami nap fel is hívtam, mikor láthatnám, ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám. A túl sok a dolgom, s a fiam is vár, ugye jól vagy, jó, hogy hívtál, nagyon jó, hogy felhívtál. Valamit mondani, de letette már És csak rohan, pont mint én A fiam, pont mint én Üres bölcsöt, mind ott a holdfénye És mindig ez a mese vége A fiam, mikor jössz, apa, mennem kell Az élet csupa kötelesség De sokat leszünk együtt még